Spre Andromeda. E un viitor pe care îl poți atinge cu geana, îndrăgnita mea femeie. Nu i un joc, e numai un adevăr ce va fi, la fel de prelung și de melodios ca adâncurile de ocean, închipuite de cântăreții la harfă, la fluier de os. Lasă-ți umbra să-mi treacă peste mâini, Peste umeri, ca pe treptele unei scări în spirală, Și uită-te cu un colț de sprânceană Cum iau naștere cuvintele de pe buzele mele, Asemenea lunii din Marea Vicleană. Fiece cuvânt care îl spun, E un trup străveziu de bărbat, de femeie, E un șir unduit tăind în două gheața unui deșert ce scânteie. Vechile nuanțe ale lucrurilor în zadar le mai cauți, statura lor necrescută, culorile lor în schimbare, atârnând spre gri, ca niște capete de băieți aplicate pe o balustradă visătoare. Privește, a apărut un platou lucios de metal, centinse platoul de nobil metal. Noi doi suntem în mijlocul lui și iată că spui cuvântul noi, fără să te înclini într-un rotocol de aer, fără să te înconvoi într-un val. E într-adevăr, un platou strălucitor de metal. De aici se pleacă în sus, e atât de simplu, la fel ca o mișcare de dans, un dans al gândurilor, un dans al ideilor, suitorul mișcărilor, dans. Deasupra sunt planetele, le poți atinge și tu, cumva, cu o vocală, cu o singură vocală, cu A. Tu, Pământule, ochii albastru, pentru că suntem privirile tale. Tu, pământule, gâtâlești de foc, Pentru că suntem strigătul tău. Tu, pământule, tâmpla albită, Pentru că suntem gândurile tale. O, pământule, tu, bătrânule, Înțeleptule, mișcătorule! Autor Nikita Stanescu. Lectura Maya Martin.